День відкритих дверей в Інституті народного господарства був більше схожий на годину. Небалакучі викладачі стисло зробили свої оголошення. Назвали дати і всіх відпустили. Діана глянула на годинник. Пів на першу. Трохи схвильована, вона підійшла до телефону автомата і в черговий раз набрала номер Володя. Як і вчора, і сьогодні вранці, ніхто не відповідав. Після останніх вихідних Дівчина не припускала й думки про щось погане. Володь був у захваті від неї. Так швидко нічого не могло змінитися. Можливо, йому заважали невідкладні справи? Ще трохи познущавшись з апарата, Діана витягла жетон і без бажання попрямувала виконувати доручення голови сну. Він просив її завітати до отця Євгена, що мешкав неподалік і взяти у нього деяку літературу. У припоганому настрої Діана з'явилася на порозі незнайомої квартири. Вона чекала на бурхливі пристрасті, а натомість отримала візит до праведної родини. Відчинив їй сам отець Євген, вдягнутий по хатньому. У коридорі повз Діану прострибала маленька дівчинка з м'ячем. Потім пробіг хлопчик з паперовим літаком. Останньою з'явилася господарка у домашньому халаті та у фартусі, що були рясно присипані борошном. Вона одразу ж запропонувала Діані випити разом з ними чаю. Дівчині було незручно відмовлятися, і вона походилася. Кімната оця Євгена мала вигляд книгосховища. «Ви знаєте так багато мов?» – з неприхованим подивом та повагою запитала Діана. «Тільки п'ять» скромно відповів священик. «Я навчався в Польщі, Німеччині, Канаді. В нас, як ви, я знаю, греко-католиків не дуже любили». «Так нам розповідав брат Володимир. Він, правда, риму католик, але спілкуватися із ним було цікаво». Отець Євген звів брови, уважно подивився на Діану. «Він організовує поїздку до Парижа, а деякі члени нашої громади не змогли вчасно дістати гроші. Ось хочу йому передати і не можу знайти. Пробачте мою настирливість, але ви б не могли мені допомогти знайти його. Трохи затинаючись, спитала дівчина. Що ви кажете? Я шукаю брата Володимира. Отець Євген поставив чашку на стіл і співчутливо подивився на Діану. Не тільки ви його шукаєте, Люба пані, його з нетерплячкою та величезним бажанням воліла б бачити добряча частина Києва. Тільки на відміну від вас, вони вимагають повернути свої гроші. Що ж вам сказати, дуже пощастило тим, хто не встиг. Що? Пробачте, я нічого вам не пояснив. Сідайте зручніше. Ще чаю? І скажіть мені, як це ваша громада встигла ускочити у таку халепу лише за три тижні моєї відсутності. «Діана все не зрозуміла? Я з'ясовував?» – сказав Євген. «Ви хотіли мені щось розповісти?» – теж спитала Діана. «Так, вибачте, я трохи нервуюся, коли людей дурять, а вони радісно ковтають наживку». Річ у тім, що так званий брат Володимир справді вчився в духовній семінарії, але ще минулого року його виключили за неодноразові порушення статуту. Так що він не мав жодного права правити службу, тим паче запрошувати вас до Парижа. До того ж цього року молодь їде не до Парижа, а до Будапешта. Мені дуже прикро, але і вас ошукали пані Діану. І, вибачте, мою цікавість, скільки ж Коштувала в нього подорож до Франції 50 доларів, автоматично промовила Діана. Вам пощастило посміхнувся отець Євген. В Києві це задоволення обійшлося довірливим утричі дорожче. Діана неспроможно було щось сказати, у голові бриніло від порожнечі. На жаль, він вчасно зник. Гадаю, його вже нема в Києві. Може, навіть і в країні. З такими грошима можна тікати куди завгодно. Що з вами, Діану, вам погано? Чи їй погано? Так, їй погано. Так гірко їй ще не було ніколи в житті. Ніколи.